Повірила в його добрі наміри. «Які можуть бути наміри в зека?» – махнула рукою жінка. «Потрібно було знайти дурепу, щоб возила йому передачки. А Нінка й повелася. Я їй казала, що ті листи один писака пише, а всі в камері її у нього переписують і адресують таким, як твоя сестра». Вона насправді закохалася у Максима, чекала його, Писала, навідувала. Хто ж знав, що він провів за ґратами стільки років? Можна було здогадатися, з розумним виглядом парувала сусідка. Кохання сліпе. Ніна вірила його запевнянням, що все у них буде добре. Спочатку й було все добре, зітхнула Настя. Їй одразу не сподобалося і самобрань сестри, і його зеківський жаргон, і бажання спочатку відпочити, а потім шукати роботу. Бідна мама. Вона мужньо терпіла небажаного зяття, ледащо. Все ще сподівається, що лихо обійде їхню оселю. Не минуло, завітало. Максим казав, що не може влаштуватися на роботу, хоча всі розуміли, що він просто не хоче. Всі, окрім Ніни, яка закоханими очима, Заглядала в очі чоловікові і свято вірила його щоденній брехні. не грошей на життя не вистачало, тож Ніна запропонувала поїхати на заробітки в Росію. Максим сказав, що поїхала, влаштувалася сама і на місці дізналася, чи беруть на роботу колишніх в'язнів. Півроку мати годувала сина Ніни Володьку та зятя. Ніна приїхала ще маленькою сумою грошей, які заробила на будівництві котеджу у Підмосков'ї, та купою подарунків. Гроші швидко закінчилися, просипалися як пісок крізь пальці, тож Ніна знову поїхала на заробітки. Максим обіцяв незабаром приєднатися до неї, але вибрав легкий шлях заробітку. Він підбив Володю пограбувати місцевий магазин. Ніхто не знає які слова чи доводи підібрав для підлітка Максим, але хлопець пішов з ним на справу. Вони не очікували, що тієї ночі господар крамниці посварився з дружиною і вирішив заночувати в підсобці. Коли грабіжники натрапили на чоловіка, той здійняв галас. На очах Володі Максим забив чоловіка лопатою до смерті, потім забрав виторг, набрав горілки та ковбаси і потягнув шокованого хлопчину додому. Вранці їх обох затримала міліція. Максим встиг зателефонувати Ніні та попросив заплатити за послою адвоката. Грабіжники опинилися за ґратами, щоправда, в різних місцях, а вже за тиждень замовк на три роки телефон Ніни. А потім, продовжуючи думки Насті, сказала сусідка цей зек, споганим життя володьки, він винен у всьому, що сталося. Я так гадаю, що Ніна хотіла заробити більше грошей і скоїла щось протизаконне. Я вже твоїй матрі казала, що, скоріш за все, Ніна кудись вляпалася і сидить за ґратами. Чому ж вона не написала листа? Та й до міліції у Москві я подавала заяву про зникнення. «Дуже там ми потрібні!» – хмикнула Валентина Петрівна. «Хто там хохли? Раби?» А сестра не пише, бо не хоче хвилювати матір, у неї хворе серце, виразка шлунку, і нервів уже не лишилося. «Може й так?» – невпевнено мовила Настя. «Якщо за три роки...» «Не отримали ви жодної звістки від Ніни?» «То немає її вже серед живих», – зітхнула жінка. «Я не раз про це натякала твоїй матері, але вона не хоче мене слухати». «Скільки людей їдуть у ту Росію, щоб продатися в рабство і зробити копійчину, а потім не повертаються, зникають безвісти назавжди». А тепер ще й Стефанівна поїхала. «Що ж воно буде?» – скрушно похитала головою. Валентина Петрівна, вибачте, але я стомлена. Настя дала знати, що розмова закінчена. «Мені ще треба барсику їсти, наварити, він такий не нажер. Може, підемо до мене, астограмимося?» – для заспокоєння нервів, – запитала сусідка, важко підводячись. «Дякую, я приночую тут, а завтра поїду додому», – сказала Настя. Проводжаючи жінку до дверей. «Зателефонує мати, то накажи їй негайно повертатися», промовила на останок сусідка. «Добре», кивнула Настя. Валентина Петрівна пішла, а Настя вийшла на двір, щоб зателефонувати чоловіку. В хаті не завжди був мобільний зв'язок. "Валер, я заночую в селі», сказала йому Настя, і пояснила, в чому річ. «За низьким парканом, який... Відділяв садибу від сусідів з іншого боку. Настя помітила тітку Дусю та її чоловіка дядька Івана. «Добрий день, сусіда!» – крикнула Настя. «Ой, Настенько, ти приїхала в гості до мами?» – привітно запитала жінка, витираючи фартухом руки. «І тобі доброго дня!» – сусід усміхнувся і помахав рукою. Дядько Іван був глухий. Мати розповідала Насті, що він дитиною, Тяжко перехворів і втратив слух. Та це не завадило йому одружитися з сільською красуною, за якою упадав не один юнак. Їхньому сімейному щастю можна було позаздрити. Подружжя майже ніколи не розлучалася. Їх усюди бачили разом, ніби вони прив'язані одне до одного невидимими мотузочками. Одна біда була в родини – жінка – не могла довго завагітнити. Але сталося диво. Вже коли втратили надію, бо жінці було 45 років, народився первісток. Як там варстьопа, поцікавилась Настя. Служить? Добре, дитинку, усміхнулася сусідка. Залишилося служити до осені. Уже недовго. Як сказати? Для календаря півроку мало, а для матері розлука зі своєю дитиною така, «Щомісяць, здається, роком». «А де це, Стефанівна?» – поцікавилася жінка. «Щось я і сьогодні не бачила. Чи бува не захворіла?» «Мама поїхала шукати Ніну», – відповіла Настя і розказала про лист. «Ризиковано! Ой, як же ризиковано!» – похитала жінка головою. «Але така вже в неї вдача. Як щось надумала...» то її не зупиниш. Що поробиш? Мати є мати. Дай Боже, щоб нічого з неї не трапилося, та швидше вернулася. Але коли ж повернеться наш герой? Настя ще трохи погомоніла з тіткою Дуною і пішла до хати. Барсику, сходи, хоч провітрися. Вона випустила кота на двір і почала варити бачків з пшеничною крупою. Риба неприємно пахла, але що вдієш, якщо котяра полюбляє лише таку їжу? Розділ третій. Настя не була на першому весняному мітингу в місті, бо саме тоді, першого березня, їздила в село. Кілька днів до цього, починаючи з восьмої ранку, головними вулицями міста роз'їжджав вухастий запорожець зеленого кольору з червоним прапором. Люди звикли до нього, Бо у місті був великий осередок комуністів, які мали свій офіс на вулиці Федеренка. не раз помічали, як туди приїздили члени комуністичної партії, на другому Мерседесі, ховали його за будівлею офісу, а звідти вже виїжджали на старенькому запорожці з гучномовцем. Вони вмикали здавна відомі пісні часів Радянського Союзу. Бабусь розчолювала до сліз такі знайомі слова. Вийшов в степ Донецьку парень молодой, або синенький скромний платочок. Часто згучно мовця. Лунало патріотичне «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой». А вже між піснями далеко осовка лунали заклики приходити на мітини. Свикруха Настя разом з подругою Семенівною майже ніколи не пропускали такі заходи. Вони святково вбиралися і чим чекували до будівлі виконкому, де на Білий Дім зі свого постаменту навпроти поглядав ліч. На площі Леніна комуністам завжди видавалося зібрати невеликий натовп людей, які продовжували жити в Радянському Союзі, та нечисленних роззяв, які випадково йшли повз,